Плакитний неозоре небо, кришка нашої спільної клітки. Я раптом запитав, скажіть, коли ви дивитеся туди, на гору, ви прислухаєтеся? Ви що-небудь чуєте? Гелен підійшла до мене. Так, але чутну музику, її майже неможливо розібрати. Її очі знову дивилися на мене. «Скажіть, чому ви про це запитали?» «Не знаю», – чесно відповів я і повернувся на землю до цієї кімнати. «Дякую вам за сприяння, міс Мортланд. Я повинен іти». В дверях ми ще раз обмінялися поглядами, я повернувся і вийшов геть». Вночі я підвівся з ліжка і підійшов до вікна. Яскраво світили зорі. Здавалося, іще трохи, і таємниця світобудови може бути визначена. Хтось іще так само у цю мить дивився на ці зірки. Я знав. Цікаво, про що вона думала цієї миті. І про кого. Вранці я зустрівся із Олбрайтом. Я передав йому пояснення Нортона щодо електричної лампочки і повідомив про те, що лампа, яку я оглянув, була вкрита шаром пилу. Олбрайт насупився. «Це не видається мені аж настільки важливим, але чому ж він тоді брехав? Чи не вважаєте ви, що варто іще трохи попрацювати над цією справою?» «Так, вважаю». Кивнув я. Гм, ви порозмовляєте іще раз із цим Нортоном?» «Обов'язково, тільки перед усім я б дуже хотів оглянути його квартиру. Без нього». Обличчя Уолбрайта стало нещасним. «Ви зможете дістати мені ключі?» «Ну, але ж ви...» «Не переймайтеся, ніхто нічого не довідається». Він зітхнув. «Гаразд, але якщо вас зловлять, компанія має бути осторонь!» Олбрайт уважно подивився на мене. «Мені чомусь здається, що ви дійсно зацікавилися цією справою!» «Так», – відповів я. Олбрайт вийшов із кабінету і хвилин за п'ять повернувся із в'язанкою ключів у руках. Не користувався ними років 15. Сподіваюсь, замки відтоді не змінилися. Перед тим, як залишити кабінет Олбрайта, я набрав номер телефону Нортона. Ніхто не підняв слухавки. Із аптеки, розташованої за квартал від квартири, я зателефонував іще раз. Результат був аналогічний. Піднявшись на третій поверх, я хвилин десять тис на кнопку дзвінка дверей Нортона. Господаря, вочевидь, не було вдома. Я почав підбирати ключі. Четвертий за рахунком підійшов. Двері прочинилися. Нортон був вдома. Він сидів у кріслі обличчям до дверей. Очі його були спрямовані на мене. Він, однак, не поворухнувся. Та вже й ніколи не зможе цього зробити. Я зачинив за собою двері і підійшов. Ким би не був вбивця, він не залишив жодних слідів. Не було ані кульового, ані ножового поранення. Обійшовши труп, я попрямував глибину квартири. Вона виявилася великою і гарно вмебльованою. Яким би не був характер господаря. На ній він не позначився. Усі гарнітури виглядали безособовими, немов у готелі. Я увійшов до спальні, де відчувався запах свіжої фарби. Тут усе виглядало як у готелі два спальні ліжко, столи, лампи, два туалетні столики. Я висунув декілька шухлят. Вони були порожні. Стінна шафа теж порожня. Кімната була заново оздоблена. Я уважно оглянув усі дерев'яні деталі кімнати. Двері, підвіконня, платіння, плінтуси. Вони були абсолютно нові і пофарбовані вперше. Усе було гаразд. Звичайна кімната для гостей. Усе, як завжди, за винятком одного. Вимикачі освітлення були розташовані надто високо. Зазвичай вони розташовуються на відстані чотирьох чотирьох з половиною футів від підлоги. Тут же вони були встановлені на рівні людського зросту. Я клацнув вимикачем. Світло загорілося. вимкнув. Поклацав іще декілька разів. Щось було не так. Подивився на вимикач. Знаєте, зазвичай, коли ви запалюєте світло, ви клацаєте вимикачем вгору, а вимикаючи клацаєте вниз. У цій же кімнаті усе було навпаки. Вимикаючи світло, ви клацали вгору, а вимикаючи клацали вниз. Так нічого і не второпавши, я повернувся до вітальні. І тут Мою увагу привернула урна для сміття, яка стояла біля письмового столу. Я вийняв із неї щільний обгортковий папір та мотузку. Під ними лежали уламки багетної рами і уривки щільного картону. Я склав шматки разом. Це була гравюра 12х16 дюймів. У її нижньому кутку малесенькими літерами була написана назва. Здача Корнволіса. На зображенні колона чудових у своїх червоних мундирах солдатів залишали редути. Я розгладив обгортковий папір. Пакет доправили із художнього салону Берклі. Марок на ньому не було наклеєно. Вочевидь, пакунок доправив кур'єр. Можливо, уже після того, як я востаннє бачив Нортона живим. Інакше я помітив би цей обгортковий папір у його кошику. Нортон отримав пакет, розкрив його, а тоді поламав раму на шмаття і порвав гравюру. Я уважно подивився на складену із клаптів картину. Йорктаун. Жовтень 1781 року. Війська готуються до капітуляції. Попереду них рухається оркестр, який грає мелодію. Мелодію під назвою. Я глянув на Нортона. Він був заможною людиною. До того ж людиною, яка вважала заміну кранів гарячої та холодної води найбільшим дотипом. Тож, можливо, я переглянув його гаманець. Там не було нічого цікавого за винятком невеликої візитної картки. Артур Франклін, генеральний підрядник Віргінія Стріт 2714. Телефон 781 36. Пальто Нортона лежало на дивані. Я перевірив кишені і у одній із них виявив носовичок, забруднений коричневою фарбою. Чи можливо це була кров? Я поклав хустинку до кишені і знову пройшов через кімнати, протираючи усі предмети, на яких могли лишитися відбитки моїх пальців. Виходячи, я залишив двері упередпокій з легка прочиненими. Я хотів, аби труп Нортона виявили якнайшвидше. Мені потрібно було знати причину смерті. Я відніс носовичок у лабораторію Літтона та Бранта. Через деякий час один із лаборантів вийшов до мене. Це фарба, повідомив він. Коричнева, або радше темно-коричнева. Звичайний і доволі дешевий сорт. Його застосовують для різної мети під час оздоблення внутрішніх приміщень. Контора Артура Франкліна розташовувалася у невеличкій кутовій будівлі у дворі під Віадуком на 27-й вулиці. Сам Франклін виявився доволі крупним чоловіком. Він із насолодою палив свою сигару. «Чим можу допомогти?» Я показав йому свої документи. «Наскільки мені відомо, нещодавно ви виконували деякі роботи для містера Нортона». Він злегка всміхнувся. Хе -хе, «Саме так, виконували деякі». «Які саме?» Він на секунду задумався, а тоді запитав. «Ви його товариш?» «Ні, я тут по справі». Він зважився. «Знаєте, це найбожевільніше замовлення, яке я будь-коли отримував. Але хто платить, той замовляє музику. Окрім того, він зобов'язав нас мовчати. Заплатив і мені, і моїм хлопцям понаднормові, аби ми тримали язика за зубами. Франклін відкинувся у кріслі. Роботи була маса. Міняти довелося все. Абсолютно все. Прибивати килим на стелі і там таки болтами кріпити усі меблі. Люстри ми встановлювали з торчма на підлозі. Так. Я мав рацію. «Це була кімната, перевернена до гори дригом», – продовжував він. «Так, сер, маса роботи і все задля одного розіграшу. Втім, гадаю, містер Нортон міг собі це дозволити. Ми зміцнили плінтуси на усіх стінах під самою стелею, перевернули і перевісили двері. Довелося також закрити віконні пройми і оформити їх під стіни». Хех, раптом жертва містифікації визерне у вікно і побачить, що решта світу не перевернулася разом із кімнатою. Франклін явно смакував пікантність ситуації. Хех, Нортон не казав мені, для чого призначається ця кімната, але я і сам здогадався. Чув про такий жарт раніше. «Ви запрошуєте якогось приятеля? Підпоюєте його, аби той відключився?» а потім переносите гостя у кімнату і лишаєте там. Ну а сам Нортон лишається за дверима і спостерігає у замкову щілину». Франклін гигикнув. «Приятель приходить до тями, але погано що розуміє». Він роззирається і уявляє, що він на стелі, його хоплє жах. Він намагається повсти стіною, уявляючи, що спускається на підлогу. Хі -хі. Смішне видовище, як мені казали. Саме так, подумав я. Креймер дійсно отямився у цій кімнаті. Над ним вимальовується підлога і образи меблів. Йому здається, що він перебуває на стелі. Він був переляканий, просто у паніці. Що відбувається? Йому здається, і ще секунда, і він впаде вниз, точніше вгору. З переляку, аби не втратити рівновагу, він автоматично хапається за найближчий предмет. І це лампа, люстра, прикручена до підлоги. Його серце заходиться, серцевий напад, він стискає пальці, і лампа лускає. «Однак розважався у цій кімнаті містер Нортон недовго», – продовжував тим часом Франклін. «Він знову викликав нас два дні тому і знову підрядив на термінову роботу. Ми повинні були відновити усе, як було». «Але ти забув зробити одну річ», – подумав я. «Ти забув переставити вимикач вниз і переробити його». «Ну що ж», – міркував я. Креймер помер, і тоді панікувати почав Нортон. Не можна було допустити, аби Креймера знайшли у перевернутій кімнаті. «Підуть пересуди. Його можуть навіть притягти до кримінальної відповідальності. Звісно, Нортон волів би взагалі позбутися трупа, але це було майже неможливо. Могли б побачити, як він виносить тіло із квартири. Тому… Він перетягнув тіло Креймера у вітальню і вигадав історію, що той помер саме там. Навряд чи у когось могло з'явитися бажання оглядати усю квартиру Нортона і в результаті виявити кімнату, перевернуту до гори Дригом. Можливо, Нортон навіть і не помітив порізів на руці Креймера. Але навіть якщо і помітив, просто не надав цьому значення. Адже креймер помер внаслідок серцевого нападу, ось що було головне. Кімната перевернута догори дригом. Усе було продумано до найдрібніших деталей. Він навіть гравюру спеціально замовив, аби на стіну повісити, так би мовити, останній натяк, останній штрих. Втім, її доправили невчасно, принесли лише вчора або сьогодні вранці. І Нортон порвав її та викинув до сміттєвого кошика. На гравюрі були зображені британські солдати. Вони марширують до того місця, де повинні скласти свою зброю. Попереду них рухається духовий оркестр, який грає стару англійську пісню. Світ перекинувся догори дригом. Цікаво, розіграв він таке кого-небудь чи ні? Продовжував Франклін, якого вочевидься дуже цікавило. Зрозуміло, Франклін не знав про те, що сталося. Він не знав Креймера, від серцевих нападів у місті помирають щодня сотні людей, а коли Креймер помер, у газетах було лише оголошення про те, що він помер у квартирі друга. Вийшовши від Франкліна, я поїхав повз будинок Нортона. Біля тротуару стояла поліцейська машина і карета швидкої допомоги. Я попрямував у центр до головного офісу нашої компанії і піднявся на гору до Олбрайта. Він вислухав мою розповідь і похитав головою. «Це дійсно дивовижно, але нам від цього аж ніяк не легше, адже...» По страхуванню все одно доведеться заплатити. Якби, звісно, цей Нортон був живий, він мав би великі неприємності, а так, я не бачу навіть сенсу оприлюднювати цю історію. Все буде залежати від причин смерті Нортона. Якщо він помер від серцевого нападу, то справу можна вважати закритою. Олбрейт кивнув. Я негайно зателефоную слідчим і попрошу надати мені інформацію після ростону. Я не думаю, що коли Нортон помер, викликали лікаря. Олбрайт зателефонував мені додому увечері. Цей Нортон помер від отрути, повідомив він мені, одразу перейшовши до справи. Самогубство? запитав я. Не схоже. Ні записки, Ніяких розпоряджень. Тепер цією справою займеться поліція. Я щойно розмовляв із лейтенантом Генріксоном. Він обшукав буквально усю квартиру. Отрути ніде немає. Можливо, Нортон прийняв усю отруту? Можливо, але повинен він був десь її зберігати. У коробці, у пакетику. А Генріксон не знайшов нічого. І схоже, що та почала діяти, і щойно Нортон повернувся додому. Його пальто лежало на дивані. Цілком можливо, що отруїли його десь в іншому місці. Скажіть, поліція когось підозрює? Генріксон нічого не казав, але я не думаю. Розслідування почалося всього декілька годин тому. Гадаю, завтра вони почнуть допитувати усіх, хто знав Нортона коли саме Нортон помер. слідчий вважає, що вчора близько одинадцятої вечора. Повісивши слухавку, я налив собі віскі та запалив цигарку. Я думав про різне і думав про неї. Чи чекає вона мене? Чи я, так само, як і інші, задовільнюся лише тим, що буду приходити і дивитися на неї? О пів на одинадцяту я зів'яв останню недопалену цигарку і поїхав на Брейнард Стріт 231. Вийшовши із автівки, я глянув на гору. Слабко мерехтіли зірки. Відчинивши вхідні двері, я негайно відчув запах фарби. У тьмяному світлі було важко визначити справжній колір стін. Втім, Мені здалося, що їх пофарбовано темно-зеленою фарбою, а перила коричневою. Темно-коричневою. Метрів за два понад сходами висіла ледь помітна у тьмяному світлі табличка «Пофарбовано». Я натис на кнопку дзвінка над дверима у квартиру номер один. Консьєрж вийшов у халаті та капцях. Від нього сильно тхнуло пивом. «Слухаю!» «Скажіть, коли ви фарбували вестибюль?» Він кинув на мене сердитий погляд. «Ви викликали мене о пів лише для того, аби поставити це запитання?» «Так». Він побачив моє обличчя і зрозумів, що на це питання краще відповісти. «Сьогодні!» – сказав він. «Просто сьогодні?» Звісно, він помовчав і виправився. Ну, взагалі то почали ще вчора. Мій зять почав фарбувати іще вчора, о четвертій пополудні. Він служить в іншому місці, а тут тільки підробляє, тому все розтяглося на два дні. Я почав підійматися сходами і почув, як клацнув замок її дверей. Відчинивши двері і пропустивши мене у квартиру, Гелен глянула на мене, а тоді ніжно посміхнулася. «Я чекала на вас». «Пітер Нортон помер», – сказав я. Його отруїли. Вона підійшла до програвача і трохи зменшила гучність. «Так». «Нортон часто до вас приходив? Приходив. Приходив, аби подивитися на мене. Розмовляв. Інколи я навіть слухала його. Ви слухали, коли він розповідав про кімнату, перевернуту до гори Дригом? Слухали? Так. Нортон же був у вас вчора ввечері. Скажіть, ви хочете випити? Він був тут вчора ввечері, продовжував я. Вестибюль і сходи погано освітлені, тож він забруднився свіжою фарбою. Він витер руки носовичком, але на перилах залишилися відбитки його пальців, і поліція зможе довести, що він тут вчора ввечері був. Вона вийняла два кришталеві келихи із бару і повернулася до мене. Поліція сюди не приходила. Вона про це не знає. Знаю лише я. Вона посміхнулася. Отже, мені немає про що турбуватися. Гелен, я буду змушений їм повідомити про це. Вона глянула на мене. Але чому? Тому що це вбивство. І я буду підозрюваною, так? Буде розслідування. Поліція дізнається, хто я, де я перебувала. Так. – сказав я. – Мені б цього дуже не хотілося. – Гелен, – запитав я. – Скажіть, це ви вбили Нортона? Світло впало на келих, який вона тримала у руці. – Так, – спокійно промовила вона. Програвач замовк. Пролунало клацання, і на диск опустилась нова платівка. Знову полилася музика. Втім, у кімнаті стало незатишно. Вам не треба було говорити мені про це. Ви запитали, а я не могла вам збрехати. І ви знаєте чому, правда? Ви не повідомите у поліцію. Гелен поставила келихи і поривчасто зробила крок до картини, притуленої до крісла. Я навіть не пам'ятаю, як написала її. Дивно. Про що я тоді думала? Скажіть, Гелен, ви мали якийсь стосунок до смерті Креймера? Нортон розповів мені, що влаштував цю кімнату у себе в квартирі. Я знала, що у Креймера хворе серце. Дуже хворе. І я знала, що він зробив страхування на моє ім'я. Я подала Нортону ідею зіграти із Креймером жарт. Нортон не знав причин. Не знав. Вона знову поглянула мені в очі. Ви вражені? Чому? А якби Креймер не помер? Я б вигадала щось іще. Ви настільки просто ставитеся до питань життя і смерті? Вона подивилася на іншу свою картину. «Знаєте, я люблю блакитний колір. Він подобається мені більше за інші. Ніколи не казала про це. Нікому. Тільки вам. Скажіть, чому ви вбили Нортона?» «Він погрожував повідомити про мене у поліцію, якщо я не погоджуюся належати йому». «Але що він міг їм сказати? Ніхто б нічого не довів». У нього б самого були неприємності. О, ні. Про Креймера він би взагалі не згадував. Він би просто надіслав у поліцію анонімного листа. У ньому він повідомив би про інших. Про всіх він не знав, але він знав одну людину до Креймера і підозрював, що в мене були й інші, І скільки ж їх було? «П'ять». Вона насупилася. «Ні, шість. Хоча неважливо, п'ять чи шість. Вони всі мертві, і поліція могла завдати мені суттєвих неприємностей. Не завжди моє ім'я було Гелен Мортланд». Вона подивилася на мене. «Я не дам їм посадити себе до в'язниці. Я швидше помру». «Можливо, і не до в'язниці», – сказав я. Її очі розширилися. «Якщо інші вважають мене божевільною, мені це все одно, але…» «Але невже і ви так вважаєте?» «Хелен, мені доведеться піти у поліцію. Ви ж це знаєте?» «Але ж ми з вами не такі, як вони. Я бачила, як ви дивилися на небо». «Ми не такі, хіба ми зобов'язані підкорятися їхнім законам?» «Так», – кивнув я. Вона зблідла. «Знаєте, я ніколи і нікого не кохала досі. Невже я повинна втратити те, що знайшла?» Я мовчав. Мені нічого було їй сказати. «Скажіть». Коли ви підете до поліції? Не знаю. Вранці? Поспішати ж не потрібно. Повірте, я не втечу. Мені уже нікуди втікати. Ніхто не чекає мене. Вона слабко посміхнулася і додала. Можна поцілунок? Лишень один поцілунок а потім я пішов. Я пив і чекав. За вікном займався холодний світанок, коли я набрав номер телефону Гелен. Ніхто не підняв слухавку. Та я відверто і не чекав відповіді. Вона не втекла, як і обіцяла, але вона пішла. І світ для мене Знову перетворився на пустелю, а небо над головою знову стало кришкою над кліткою. І світ перевернувся. Джек Річі. Світ до гори дригом. Читав Руслан Алексіюк.